що їх вистачало до нової зустрічі. І все ж, живучи в рожевому тумані надій і сподівань, Добриня постійно відчував неясну тривогу і тугу, що гнітило його серце. Кияни були впевненіші за нього у тому, що Батий не пощастить здолати могутні київські вали і вірватися в місто. Він же дуже добре вивчив ворога і знав, що Батий швидше покладе тут половину своїх людей ніж відступить без перемоги. Що тоді буде з Янкою, з ним, з усім людом київським? Перебуваючи ось у такому тривожно-радісному настрої одного разу в неділю вечором, він побачив біля Софії Янку. Дівчина не помітила його і швидко завернула у розчинені двері собору. Добриня пішов у слід за нею. У соборі правила вечірня служба Глухо і грізно рокотали чоловічі баси хору, тьмяно блимали свічки, пахло ладаном і воском. Янка купила у притворі свічку, запалила її, і поміж людьми направилася до ікони Божої Матері. Там, опустившись навколішки та склавши молитовно руки, схилила голову. Добриня теж купив свічку, пробрався крізь натовп до неї, і непомічений став поряд. Янка молилася, «Мати Божа, царице небесна, допоможи йому і захисти його». Добриня зрозумів, що вона молиться за нього. Вона гаряче шепотіла свою нехитро, але щиру, що виходила з самого серця молитву і низько схилялася в поклоні. У соборі було напівтемно, довкола стояло на колінах багато людей, і дівчина не помітила, як хтось опустився поряд з нею. Лише тоді, коли Добриня запалив свою свічку від її свічки і поставив перед іконою, Янка підвела очі. Добрику? Ти? Навіть при притьмяному світлі було видно, як здивовано звелися брови, але це сколахнуло густим рум'янцем. Добриня потиснув їй холодні руки, шепнув на саме вухо. Люба, ти за нас молилася? За тебе. Значить, за нас. Не випускаючи її руки, Він підняв голову до ікони І пристрасно повторив її молитву. «Мати Божа, царице небесне, Допоможи їй і захисти її! Допоможи їй і захисти її! Допоможи їй і захисти її!» На очах у Янки виступили сльози. Вона з вдячністю і любов'ю дивилася на юнака, І її прекрасне зажурне личко поволі ясніла, світліла, ніби освітувалася сонцем, ставала якимось неземним, удохотвореним, по-дитячому ніжним, невинним і добрим. Від надміру радісних почуттів вона міцно стиснула йому руку. Любий мій, наша сьогоднішня молитва, я вірю в це, не лише нас захистить, а й відверне напасть від Києва та киян. У мене таке відчуття мені. Ніби ми з тобою щойно овінчалися. І в мене таке відчуття. Добриня нахилився, ніби в поклоні, І припав устами до її рук. І його тверде заклопотане лице Теж розпогодилося і просвітліло. Облога затягувалася. Минув жовтень, Минуло два тижні падалисту. Наростало загальне напруження, І тривога все більше холодила людські серця. Батий не відступав, та й судячи по тому, як його сотні та мене ґрунтовно обсіли навколишні пагорби, не думав відступати. А запаси киян все танули і танули. У місті почався справжній голод. Бідняки та люди прийшли, що втекли до Києва під захист його валів, без достатнього запасу харчів, уже голодували. Спочатку на Майданах для них варили тричі на день гарячий куліш, потім стали варити двічі вранці та ввечері, а починаючи з п'ятого тижня облоги перейшли на одноразове харчування вранці. Лише для дітей церкви та собори на свій кошт влаштовували вечірні трапези, варили барашняну затірку, капустяну та морквяну юшку або роздавали по одному млинцю гречанику. Та цього було явно мало. Люди, особливо старі та хворі, почали мерти. Ховали тут же у місті, у глибоких братських могилах, що з наказової Дмитра, заготовляли про запас на випадок великих втрат у боях. Значних сутичок з ворогом ще відбувалося, а ями поволі наповнювалися трупами померлих. Їх прикидали тонким шаром землі, на яку наступного дня клали нових мерців. Сум і безнадія падали на обложне місто і поволі підточували віру у порятунок. Краще б уже ворожий приступ, то поки сила є, поки зовсім не охляли, пощербили б свої мечі об голови, бузовірські гарячкували відчай душніше. «Встигнемо з козами на торг», відповідали їм, «обачніші». Ще немало крівці прольється і нашої, і їхньої. Ще встигнемо всі в братську яму, куди поспішати. Над Києвом котилися Низькі сірі хмари кропили землю і місто холодними дощами, що іноді переходили у крижану крупу. Потім хмари розходилися, крізь них в скупе осіннє сонце, і на якийсь час у зневірених душах загорався промінчик надії. Постої татари, померзнуть у своїх юртах, та й чого доброго, дримануть звідси куди-небудь в інше місце. Тут їм теж голодно, теж не з медом, Бо вже обібралися на околишні села, нічим більше поживитися. А як же жди, дременуть? Он Переяслав вдіждався, або Чернігів. І нам таке буде. Ординці нахапали по селах збіжжя худоби коней, Вистачить їм жерти на цілу зиму. А ми за той час дуба вріжемо з голоду. Краще вже справді загинути в бою, Щоб не гнити заживо трухлявою колодою в болоті. Такі розмови точилися серед киян. Різні думки висловлювалися. Лише про добровільну здачу Києва ніхто із словом не обмовився, бо всім було ясно, що Батий